Nell'ambito del sistema SPRAR noi registriamo dei progetti con standard molto elevati anche di accompagnamento all'inserimento lavorativo, quindi diversamente nel sistema di accoglienza straordinaria proprio per come è stato pensato, c'è una maggiore difficoltà oggettivamente nell'accompagnamento all'inserimento lavorativo, anche in ragione dell'inserimento sociale, anche in ragione del fatto che le persone ospitate all'interno di questi centri rimangono giusto per la fase della richiesta, di asilo, quindi per la fase della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale ma all'ottenimento del permesso di soggiorno, all'ottenimento della protezione devono lasciare il centro, quindi è evidentemente per loro è più difficile provare a strutturare percorsi di inclusione sociale e dunque queste persone, nella maggior parte dei casi, lasciano il centro senza avere una reale prospettiva di inserimento. e sono le persone che poi vanno ad alimentare gli insediamenti informali nelle grandi città, così come nelle campagne del sud Italia, ma anche oggi come oggi del nord Italia, la situazione di salute sociale Insane e qui invece le volevo fare una domanda anche sulle commissioni territoriali che valutano sì. le richieste d'asilo voi come neanche CR, ne fate parte ma ritiene che le altre componenti quindi il comune, il, la prefettura e la questura abbiano un'adeguata preparazione per valutare queste le domande ma guardi mi sento di risponderla che se lei aspetta pochi giorni vedrà che ci sarà una modifica sostanziale alle commissioni perché il venerdì è stato approvato in, in via preliminare dal consiglio dei ministri anzi scusi, giovedì, il decreto correttivo al 142 che prevede una modifica proprio delle commissioni e da questione del lancio non ne faranno più parte. Però le persone che sono state valutate fino adesso possono essere state valutate da persone non abbastanza competenti. Ma guardi, le, le, i membri delle commissioni in questi anni hanno ricevuto dei sistematici corsi di formazione fatti dalle ASO e dell'NHCR assieme, quindi io non direi che non siano persone competenti. Il problema è stato in questi anni che i rappresentanti di queste amministrazioni non potevano svolgere questo lavoro in via dedicata e quindi diciamo, questo creava numerosi problemi e da qui la scelta di integrare le commissioni con eh, personale eh, qualificato e che eh, faccia professionalmente questo come lavoro dedicato e in ragione di questo il decreto Minniti prevedeva il reclutamento di 250 persone per far questo il concorso è partito appunto eh, c'è stata una prima selezione a settembre il correttivo proprio per dare attuazione all'inserimento all di queste 250 persone prevede una ridefinizione delle commissioni per cui non ci sarà Più il rappresentante della questura e il rappresentante dell'ente dell locale, rimane un esperto di diritti umani designato all'Unione a e il rappresentante della prefettura come Presidente, ma le commissioni saranno integrate da persone che svolgono questo lavoro in maniera dedicata che verranno selezionate anche per le proprie per le competenze professionali e che ovviamente saranno comunque formate e aggiornate attraverso dei corsi di formazione che la commissione nazionale per mandato deve organizzare. Quindi siamo fiduciosi che il sistema andrà migliorando. Quello che succede dopo con la legge Orlando e la cancellazione di un grado di giudizio, questo rappresenta un problema per i diritti per le garanzie diciamo in tribunale dei richiedi asilo. Guardi, Sul tema del, della procedura giudiziaria dei ricorsi avverso le decisioni di rigetto e così come è stata modificata dal decreto Minniti, l'UNHCR ha espresso un giudizio complessivo evidenziando che ci sono degli aspetti positivi e degli aspetti più negativi, l'aspetto positivo è la creazione delle, delle sezioni speciali specializzate all'interno dei tribunali. Noi lo chiedevamo da tempo perché riteniamo che le competenze per valutare la domanda di esilio sono specifiche e non necessariamente solo e esclusivamente giuridiche. Rispetto all'abrogazione del secondo grado di appello, noi ci siamo permessi di evidenziare che questo non lede i principi e di, di, di standard internazionali perché non, gli standard internazionali non prevedono i tre gradi di giudizio aggiuntivi. In effetti in altri paesi non ci stanno tre gradi di giudizio. Certo che è stato un passaggio indietro rispetto al sistema italiano precedente, però non Possiamo sottolineare che ci sia stata una violazione dei principi di diritto internazionale. Quello che invece ci preoccupa è la disciplina delle notifiche che dà la competenza del, delle notifiche, delle decisioni de, e delle commissioni agli operatori dei centri accoglienza. Queste ci sembrano una normativa che possa creare dei, dei grandi problemi, oltre che un po' di confusione, anche sui ruoli che svolgono queste persone all'interno dei centri dal punto di vista dei richiedenti asilo.